În și pe pământ, și sfânt. Aici este preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de Radio Lumina Vieții, aducând pentru onoratul public ascultător lecțiunea numărul 241. Iubiți ascultători, ne bucurăm de noul prilej care ni se oferă în dar din partea lui Dumnezeu să mai auzim încă o dată vestea bună a răscumpărării adusă prin Fiul Său, Domnul Isus Hristos. În cadrul programelor noastre ne ocupăm cu studierea Cuvântului Lui Dumnezeu, care ne aduce tocmai această veste minunată. Studiul nostru de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Matei, capitolul 26, din care vom mai complecta câteva gânduri în legătură cu versetul 71, apoi ne vom continua studiul cu versetul 72 și celelalte care sunt pregătite cu atâta drag pentru dumneavoastră. Înainte însă de a începe studiul lecției noastre propriu-zise, haideți să aflăm câteva vești despre rolul Domnului Hristos în repararea catastrofei produse de căderea lui satan. Pământul, locurile cere și toate domeniile din nesfârșită creațiunea lui Dumnezeu, care au fost ajunse de căderea lui Lucifer, stă astăzi în picioare numai și numai datorită jertfei minunate și tainice a Domnului Iisus Hristos. Iată în ce cuvinte descrie autorul cărții Calea către Hristos, Rolul Domnului Hristos în lucrarea de restaurare a slavei lui Dumnezeu ștebite de satan prin cutezanța de a se ridica împotriva Domnului. În Cartea Amintită, la pagina 17, citim următoarele cuvinte. Prin căderea în păcat, omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, iar pământul s-a despărțit de cer. Peste această prăpastie despărțitoare nu există niciun mijloc de comunicație dar prin Hristos, pământul este iarăși pus în legătură cu cerul. Cu meritele sale, Hristos a făcut pod peste prăpastia produsă de păcat, așa că îngerii lui Dumnezeu puteau să intre iarăși în legătură cu oamenii. Hristos este, deci, acela care pe omul căzut, slab și fără ajutor, îl pune în legătură cu izvorul puterii de vine nemărginite. Tocmai pentru aceea, Oamenii visează în zadar după progres și tot zadarnice sunt și silințele lor pentru înnobilarea și înălțarea omenirii, atâta vreme cât negligează singurul izvor de speranță și ajutor lăsat omenirii căzute, adică Hristos. Toată darea cea bună și tot darul săvârșit se coboară de sus de la Dumnezeu, scrie Iacob la capitolul 1 cu versetul 17. Dumnezeu care este Părintele Luminilor. Fără Dumnezeu nu există caracter desăvârșit și singura cale spre Dumnezeu este Hristos. El însu zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât numai prin mine. Citatul acesta este Culezii din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 6. Dragi ascultători, să ne grăbim și noi, acum, cât mai este încă vreme, să apucăm pe această cale minunată a nașterii din nou, care este Hristos, singurul izvor de fericire și singura nădejde a omenirii căzute. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, te rugăm, în numele scump al Domnului Isus, să luăm aminte și astăzi, la mesajul care ne stă înainte, să ne descoperi mai mult pe Domnul Hristos ca singurul mijloc de existență a noastră, să-L primim ca mântuitor, și cei care l-am primit ca mântuitor, să-l primim ca domn și stăpân al vieții noastre, pentru că astfel să putem face voia ta pe pământ, la fel ca și în cer. Amin. Vreau să-ți spun, amice, totul despre Iisus, cum în El aflat am prieten minunat. Vreau să-ți spun cum Isus viața mi-o salvasă.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 Iubiți ascultători, am anunțat în deschiderea programului că astăzi ne aflăm la Evanghelia după Matei, capitolul 26. Am să citesc versetul 71, din care mai doresc să adaug câteva gânduri și apoi ne vom muta la versetul 72 în continuare. Așadar, versetul 71 de la Matei, capitolul 26, sună în felul următor. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo. Și acesta era cu Iisus din Nazaret. Ne amintim de sigur, aici este vorba despre împrejurarea care a avut loc în curtea Marlui Preot în timpul răstignirii Domnului Iisus, premergător răstignirii Lui, când Petru sta în mijlocul curții și se încălzea la foc împreună cu aprozii. O slujnică de acolo l-a recunoscut. O altă slujnică este spus în versetul acesta. După cum s-a amintit și la versetul 69, femeile în Biblie sunt icoana organizațiilor și mai ales a organizațiilor religioase. Și fiind vorba acum de o, o altă slujnică, ne îndreptățește să gândim pe baza experienței că toate partidele religioase când ajung la maturitate, când se învechesc în slujba de la curtea așa zisului Marele Preot, sunt la fel, adică urmăresc pe Hristos și pe slujitorii Lui. Este foarte bine să fim lămuriți ca să nu cădem în cursă. Slujnica aceasta a spus, și acesta era cu Iisus din Nazaret? Era cu Isus. Observați, timpul trecut era, dar în clipa aceea nu mai era. Bietul Petru, când te-ai lepădat puțin de Domnul Isus, nu mai îți poți spune că ești cu El. Dacă te depărtezi un centimetru de barcă, ești în afara ei și deci în pericol. Este bine să fim cu mare băgare de seamă, frații mei, atâta vreme cât suntem încă în lume. Satana nu doarme, dar și Domnul nostru este treaz și vecheaz asupra noastră, să-i dăm voie să ne apere și să ne ocrătească el de unelitirile satanei. În continuare, în versetul 72 de la Matei 26, Evanghelistul Matei ne povestește cele ce s-au petrecut cu Petru, și anume, El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis, Nu cunosc pe omul acesta! Iubiților, Duhul fricii intrase în Petru și acum îl stăpânea cu putere. El era acum ca o beată victimă căzută într-o cursă grozavă și cu cât se zbătea, cu atât mai mult se încurca. Cât adevăr cuprinde cuvântul scris în Cartea Sfântă care zice Frica de oameni este o cursă, dar ce ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Adevărul acesta este scris în Proverbe 29 cu 25. Duhul fricii izgonise conștiința și lumina din Petru încât a ajuns să spună Nu cunosc pe omul acesta. Dacă și-ar fi adus aminte de arma credinței și a încrederii în Domnul și dacă ar fi folosit-o, el n-ar fi căzut, ci ar fi trecut biruitor peste toate. Căci cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Petru poate avea dreptate când a spus, nu cunosc pe omul acesta, pentru că duhul de frică îi întunecase cu totul mintea și inima, încât nu mai știa nimic despre Domnul Isus. Este un adevăr mare și acesta. Orice duh străin care intră în om, izgonește din el duhul luminii, al credinței și al oricărui bine. Dintr-un om înțelept face un prost. Dintr-un om plin de credință face un tăgăduitor și un necredincios, iar dintr-un om curajos face un laș. Numai Duhul lui Dumnezeu ne face înțelepți, puternici și credincioși. Dacă vrei, poți să citești aceasta la Iov, capitolul 32, versetele 8 și 9. Fără Duhul Sfânt, toată înțelepciunea și puterea noastră firească nu ne ajută la nimic, în vremea încercării. Numai cine se bizuiește pe Duhul Sfânt poate rămâne statornic în credință, în înțelepciune și în iubire. Numai prin Duhul Sfânt putem înfăptui adevăratul bine și ne putem păstra un cuget bun și trează în orice vreme. Petru, eroul credinței, a ajuns un neputincios și de frică în fața unei slujnice. De ce? din pricină că el nu s-a bizuit pe Domnul și n-a umblat călăuzit de Duhul Sfânt printre mulțimea din curtea mare lui preot Caiafa. Cât de mult avem de învățat și din această întâmplare ca să nu ne bizuim niciodată pe noi, pe înțelepciunea și puterea noastră firească, ci să ne bizuim în întregime numai și numai pe Domnul și pe Duhul lui cel Sfânt. Ca nu cumva să ajungem să ne lepădăm în vreun fel de el. Sunt multe feluri de lepădări, dar cel ce stă liniștit și încrezător în Domnul nu are de ce să se teamă. În continuarea relatării acestei istorii, la versetul 73 din Matei 26, citim: Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru. Nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, că și vorba toată dă de gol. Observăm că oamenii din curtea marelui preot nu s-au înșelat în credința lor, pentru că Petru era într-adevăr unul din ucenicii Domnului Isus. Petru însă a fost înșelat în ceea ce privește statornicia în credința și în crederea lui în Mântuitorul său. Așa este în lumea răului. Gândurile și planurile bune se strică repede, iar gândurile și planurile rele se înfăptuiesc ușor. Binele se pierde foarte ușor. Răul sporește tot atât de ușor. Petru, când se afla în tovărășia vrăjmașilor lui Isus și-a pierdut statornicia în credință, și odată cu ea și-a pierdut și pacea și fericirea. Vedeți? În oamenilor inferiori, pierzi tot ce ai bun și nobil în tine. De aceea este înțelept să luăm foarte bine aminte ce tovărășii sunt în prejurul nostru. Când stai în focul păcatului, cum crezi că ai să scapi cu hainele neaprinse? Când stai lângă cei care dau cu bățul în baltă, cum să scapi să nu fi stropit? Petru Fiind amestecat cu mulțimea lui Isus, a fost târât și el într-o stare grea și periculoasă. Să nu ne încredem în noi când este vorba de tovărășia oamenilor străini de sfințenie, ci să fugim din jocul lor dacă nu vrem să ne asemănăm cu ei, dacă nu vrem să tăgăduim pe Domnul Isus, dacă nu vrem să pățim ce a pățit bietul Petru. Să ne ferim din drumul fiarei dacă nu vrem să fim sfâșiați de ea. Oricât de puternic ai fi, tot este mai sigur când te ferești din drumul ei. Tot așa și din punct de vedere duhovnicește. Oricât de sfânt ai trăi și oricât de puternic ai fi duhovnicește, tot este mai bine să te ferești din calea păcatului, tot este mai sigur să ocolești mediul rău, societatea infectată de fără de lege, dacă nu vrei să te infectezi și tu. Feriți-vă de orice se pare rău, ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai de răul în sine, ci chiar și de ceea ce ni se pare a fi rău, trebuie să ne ferim. Feriți-vă de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, ne învață Cartea Sfântă la 1 Petru 2 cu 11. Haideți să ascultăm acum relatarea unei istorisiri privind metoda folosită de un boier care își angaja un vizitiu la trăsura lui, Istorisire din care avem de învățat ceva. Se înțelege, este vorba despre vremurile în care nu apăruseră încă mașinile. Băierul acesta era nu numai bogat, ci și înțelept. A dat el sfoară în țară că are nevoie de un vizitiu pentru trăsura sa cea nouă. S-au prezentat doi bărbați tineri și un om destul de înaintat în vârstă. Primul dintre cei doi tineri, bărbați, intră în sala de examinare. Boierul îl chestionează cu următoarea întrebare. Uite, suntem într trăsură și urmează să trecem pe o trecătoare foarte îngustă. De-o parte este prăpastea înspăimântător de adâncă, iar de cealaltă este stânca. Cât de aproape de gura prăpastiei ai tu curajul să conduci trăsura în care mă aflu eu?" Boierule," răspunse cel examinat, Eu am curajul să mă apropii până la o jumătate de metru de marginea prăpastiei." Căzut la examen," răspunse boierul. Ieșind afară, nedumerit, cel examinat este întâmpinat de următorul candidat cu întrebarea Ce chestionar este acolo?" la care el îi povestește felul în care a decurs examenul. Tocmai atunci se deschide ușa și este invitat următorul. Întrebarea a fost aceeași, la care bărbatul acesta, presupunând că boierul este nemulțumit cu distanța de o jumătate de metru fiind prea mare, răspunde foarte sigur de sine. Boierule, eu am curajul să mă apropii până la 40 de centimetri de marginea prăpastiei. Căzut la examen, răspunse scurt boierul. Acum urma să intre bătrânul. Boierul îl privește cam neîncrezător pe bătrânul acesta, dar îi adresează și lui aceeași întrebare. Bătrânul, după o clipă de gândire, răspunde simplu și domol. Boierule, eu încerc să stau cât pot de departe de marginea prăpastiei. Ai luat examenul," spuse boierul bucuros. În mâinile unuia care nu se joacă cu pericolele ci le evite pe cât îi stă în putere, am și eu curajul să-mi încredințez viața. Iubiți ascultători, cu cât mai puțin am avea noi voie să ne jucăm cu veșnicia dacă boierul acesta nu-și încredința nici viața pământească pe mâinile oricui. Să ne ferim, deci, de orice se pare rău. Încă un lucru învățăm din versetul amintit și anume, ucenicul lui Iisus se cunoaște în îndată când intră într-o societate străină de Dumnezeu. Vorba toate dă de gol, i-au spus oamenii din curtea mare lui preot de acolo. Așa îi spunea oamenii lui Petru, frumoasă este mărturia aceasta, dar ea nu l-a ajutat pe Petru să rămână statornic în credință. Oamenii au părăsit toate discuțiile lor, toate preocupările de mai înainte și se ocupau acum de Petru. El a devenit centrul atențiilor. Ei bine, așa stau lucrurile întotdeauna. Când un credincios ajunge în mijlocul necredincioșilor, îndată părăsesc orice discuție și orice lucrare și se ocupă numai de el. Pe ei îi interesează cine este. Dacă prin forța lucrurilor ai ajuns între ei, Dumnezeu te va păzi. Dacă ție-ți place să mergi în mijlocul lor, vei cădea. Vorbind acum despre faza aceasta din viața lui Petru, în care, spune vorba noastră românească, s-a singur în gura lupului, este binevenită menționarea a două situații foarte instructive și la subiect oferite de Sfânta Scriptură. Este vorba despre Iosif, fiul lui Iacov, și al doilea, împăratul David de mai târziu. Iosif, fiul lui Iacov, ne învață cum să ne păzim de focul păcatului dacă vrem să nu ne ardem. David, cântărețul plăcut al lui Israel, a făcut o experiență foarte tristă prin care ne învață ce pățește omul care se joacă cu focul, adică cu focul păcatului. Vorbind despre Iosif, pe când se afla în casa egipteanului Potifar, căpătase atâta trecere înaintea stăpânului său, încât a fost numit ca administrator general al întregilor averi ale lui Potifar. Nevasta lui Potifar a pus ochii pe Iosif căutând să-l atragă în păcat, dar n-a reușit. Și, ca o ultimă încercare, a pândit odată momentul în care Iosif se afla în preajma ei prin casă și, profitând de faptul că erau numai ei singuri, pur și simplu l-a apucat de mâneca hainei, încercând să-l rețină în casă. Iosif însă, preferând să-și lase haina mâinile femei, a fugit afară și astfel a scăpat din gheara ispitei păcatului de adulter. Întorcându-ne la David, facem o constatare foarte interesantă. David a păcătuit cu o femeie pe care el o aduce la sine, nici vorbă să fie asaltat de ea, așa ca în cazul lui Iosif. Și să nu uităm că Iosif era încă căfecior pe când David avea un atac plic cu atâtea femei câte a vrut el singur să aibă. Dacă ar fi dorit mai multe, ar fi putut să-și ia câte voia. Așa erau elile pe vremea aceea. Ce se întâmplă deci aici? Cum se face că Iosif, flăcău tânăr și trăind de mijlocul unui popor păgând, ispitit fiind de multe ori și în multe ocazii de nevasta stăpânului său, biruiește totuși ispita? În timp ce David, cu un atac plin de femei și trăind în mijlocul poporului lui Dumnezeu, cade în mod atât de rușinos. Explicația este cât nu se poate mai simplă și se află în analizarea poziției lor față de porunca Scripturii. Despre Iosif citim că în momentul în care a fost asaltat de către doamna Potifar, se afla în exercițiul funcțiunii. El știa deja foarte bine că este urmărit de femeia aceasta pentru a fi sedus la păcat și astfel se ținea cât putea de departe de orice prilej de întâlnire față în față cu ea. Dacă în momentul acela se afla totuși în casă, aflând din cuvânt că, și aici este tot secretul, se afla acolo pentru a-și împlini sarcinile de serviciu. Citim aceasta în Geneza 39, versetul 11, unde sunt spuse aceste cuvinte. Într-o zi, pe când Iosif intrase în casă, ascultați bine, ca să-și facă lucrul. Iată deci de ce se afla Iosif în casă la ora aceea și în împrejurările acelea. El era acolo pentru a-și face datoria. Aici se află secretul biruinței lui. Știind că femeia aceea îl urmărea ca să-l tragă la păcat, Iosif se ferea de ea pe cât îi stătea în putință și tocmai de aceea îl ferea și Dumnezeu. Iar în situația în care în datoririle de serviciu îl sileau să se afle în preajma ei, Dumnezeu i-a venit imediat în ajutor pentru că și el, Iosif, la rândul lui se ferea de păcat. David, din potrivă, ne învață ce pățim atunci când ne neglijăm în datoririle de credincioși și ne avântăm singuri în locuri în care nu ne putem bucura de apărarea lui Dumnezeu. În ziua aceea în care a păcătuit, David trebuia să fie pe câmpul de luptă la război. El însă și-a luat un fel de concediu fără plată și a preferat să rămână acasă la palat. Garda de îngeri trimisă de Dumnezeu să-l apere, se afla pe câmpul de luptă, pentru că acolo era locul împăratului. Și deci, iată-l pe aflându-se singur la palat, fără protecția divină a lui Dumnezeu. Mai e vreo mirare că a căzut pradă foarte ceas în ghearele lui Satan? Dragul meu ascultător, cuvântul Domnului ne spune să fugim de poftele tinereții, la 2 Timotei 2,22, și să ne depărtăm de orice se pare rău la 1 cu 5,22. Învățătura pentru care trebuie să o luăm de aici este aceasta. Atâta vreme cât anumite obligații ne, ne silesc pur și simplu să ne aflăm împotriva voiei și alegerii noastre în locuri unde suntem expuși spitei să nu disperăm. Domnul ne va păzi, Atâta vreme când noi rămânem cu ochii inimii pironiți la Domnul Isus, a târnat pe lemnul crucii pentru păcatele noastre. Dar, când noi putem să ocolim un anumit loc care ne expune ispitei, putem să ocolim plaja, putem să ocolim marea. Putem să ocolim emisiunile de televizor, putem să ocolim literatură, porno. Dacă noi nu vrem să ocolim locurile acestea ci ne jucăm cu păcatul și mergem acolo, să nu așteptăm să avem altă urmare decât a copilului care se joacă cu focul. Acestea sunt lecțiile copleșitor de valoroase oferite de cele două personaje ale Scripturii. Revenind înapoi la textul nostru, anunțăm că suntem în Matei 26, la versetul 74 de acum, în pejurarea în care Petru este nevoit, este silit să dea un răspuns oamenilor acelora din curtea mare lui Peot, care îi spun, aaa, și tu ești unul din ucenicii lui Iisus, că vorba ta te dă de gol. Ia să vedeți ce răspuns de el la această provocare. Citim. Atunci el a început să se blastemă și să se jure zicând, nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Printr-o păcătuire repetată, cugetul își pierde sensibilitatea, ajungând cu timpul la moarte totală. Cugetului Petru nu murise, cu toate că își pierduse la suprafață sensibilitatea. Când însă cuțitul păcatului s-a înfit mai adânc a treia oară, adică atunci când a început să se blesteme și să se jure că nu cunoaște pe Domnul Isus, în clipa aceea a cântat cocoșul. Cuțitul păcatului a atins nervii cei mai adânci ai cugetului și acesta a sărit ca ars, trezind pe Petru din somnul care îl ducea sigur la moarte. Păcatul te duce totdeauna... Dintr-o cădere într-alta Cât de mult se întristează Domnul Isus când ne vede în starea aceasta Da, așa e păcatul Odată săvârșit crește și se întinde în toate părțile Cuprinzând întreaga noastră ființă Păcatul tăgăduirii Domnului Isus aduce după sine teama, tulburarea și întunericul Așa după cum vorbeam și despre David mai devreme Căci el după ce a săvârșit păcatul acela, nu s-a oprit aici, ci a mers în continuare și printr-o înșelare și prin manevre de ale lui, a ajuns de a omorât și pe bărbatul Bacebei. Un păcat atrage după sine altul. Vorbind despre Petru, vedem că Petru n-a rămas în starea aceasta, căci cocoșul cugetului său a cântat puternic și l-a deșteptat din nou la viață și lumină. Petru atinsese culmea păcatului, dar tocmai în clipa aceea i-a venit și izbăvirea. Vin stări de pierdere a simțului duhovnicesc în viața credinciosului, stări de amorțirea cugetului datorită păcătuirii repetate. Atunci Harul lui Dumnezeu intervine într-un chip cu totul neobișnuit. Ne împinge în prăpastea unui mare păcat și datorită acestei stări cugetul se trezește. Este o metodă deosebită, dar necesară, așa cum face rândunica cu puii care s-au obișnuit în cuibul cald și care nu vor să zboare. Ce face ea? Îi împinge afară și atunci, vrând nevrând, se trezesc din lenea lor și dau din aripi. Un păcat mare îngăduit în viața celui credincios este un cuțit înfipt în adâncimile cugetului său amorțit, cuget care nu mai simțea nimic când păcatele mai obișnuite îl înțepau. Sunt anumite stări de păcat, de duh lumesc, de robire față de lucrurile pământești cu care ne-am obișnuit și din care n-ar fi scăpare dacă n-ar veni peste noi o suferință mare sau un păcat mai mare. Este ceea ce spune și fericitul Augustin în cuvintele următoare. În viața celui cu adevărat credincios, toate lucrurile lucrează împreună spre binele lui, chiar și păcatul. Înțeleptul Gracian zice într-una din meditațiile lui La soarele ce strălucește nu caută nimeni, la soarele eclipsă se uită toți, judecata obișnuită a lumii va ține în seamă nu ceea ce a izbutit, ci tocmai ceea ce nu ți-a izbutit. O, cât de atenți ar trebui să fim noi la cântatul cocoșului și dacă ne-am trezit, să ne ridicăm îndată din locul unde eram căzuți, ca să nu adormim din nou, atunci nu mai auzim cântatul cocoșului. Ca să nu ajungi să te lepezi de Isus când El este adus în curtea autorităților religioase, trebuie să fii ori lângă Isus, ori afară din curte. Orice altă stare te împinge la lepădarea de Isus. Facă Domnul Dumnezeu ca ascultarea acestui program să aibă ca rezultat apropierea noastră de Domnul Isus, învățându-ne cum să căutăm mai mult locurile și pozițiile în care numele Lui este cinstit, slăvit și lăudat.